Розділ 9. Проміжки між окремими переміщеннями, якщо вони не контролюються хронографом, відрізняються від одного носія гена до іншого. Граф Сен-Джермен у своїх спостереженнях дійшов висновку, що носії гена жіночої статі перестрибують у часі набагато рідше і на значно коротші проміжки, ніж чоловіки носії гена. Проте, в наші дні ми вже не можемо на це пристати. Тривалість неконтрольованого стрибка варіюється від початку спостережень від 8 хвилин 12 секунд. Перший стрибок Тімоті Девіллер за 5 травня 1892 року до 2 годин 4 хвилин, Марк Рептілні, другий стрибок, 22 березня 1894 року. Часові рамки, які можна задати на хронографі, становлять щонайменше 30 хвилин, щонайбільше 4 години. Не встановлено, чи відбувалися коли-небудь неконтрольовані стрибки в часі у той часовий період, коли, власне, жив мандрівник граф Сен-Джермен у своїх записах виходить із того, що через континуум дивитися там третій закони континууму це неможливо налаштування хронографа унеможливлюють переміщення у свій час. Заналлік вартових, том другий, загальні закономірності. Мама обняла мене так міцно, наче мене три роки носило, хто знаде. Мені довелося кільканадцять разів заприсягтись їй, що в мене все гаразд, лише тоді вона облишила мене розпитувати. «У тебе теж все окей, мамо?» «Так, усе гаразд, серденько». «Отже, у всіх все гаразд», – глузливо сказав містер Девіллерс. «Добре, що ми це з'ясували». Він підійшов до нас з мамою так близько, що я могла вловити запах його парфумів. Щось прянофруктове з легкою домішкою кориці. Мені ще більше закортіло їсти». «І що нам тепер з тобою робити, Грейс?» Вовчі очі пильно дивилися на маму. «Я сказала правду». «А вже ж, принаймні щодо призначення Гвендолін», – відказав містер Девілерс. «Однак хотілося б з'ясувати, чому акушерці, яка тоді так запопадливо підробила довідку про народження, знадобилося ні з того, ні з сього саме сьогодні виїхати». Мама знизала плечима. «Я б не надавала такої ваги кожному випадку, Фальку». «Точно так само мені дивно, що хтось наважується на домашні пологи, хоча чекає передчасну дитину. Будь-яка жінка, в якої є, бодай, крапля розуму, з першими ж переймами помчала б у пологовий будинок». «Звісно, тут він мав рацію». «Події розвивалися дуже швидко». Відповіла мама, не кліпнувши оком. Я була страшенно рада, що маю акушерку на похваті. Ну, припустимо. Але ж, якби з'явилася передчасна не немовля, то будь-яка жінка вирушила б після пологів до шпиталю, щоб обстежити дитинку. Ми так і зробили. Так, але тільки наступного дня, заперечив містер Девіллерс. У звіті з лікарні сказано, що дитину обстежили дуже ретельно, а от мати від повторного обстеження відмовилася. Чому, Грейс? Мама розсміялася. Гадаю, ти б краще зрозумів мене, якби сам народив дитину і пройшов через кілька десятків гінекологічних оглядів. Почувалася я ні в року, тож мені тільки хотілося знати, чи все гаразд із дитиною. Що мене дивує, як це ви так швидко отримали відповіді з лікарні? Я вважала, що це конфіденційна інформація. Будь ласка, можеш подати позов на лікарню з приводу порушення конфіденційності, відповів містер Девіллерс. А ми тим часом далі шукатимемо акушерку. Мені дуже цікаво, що нам може розповісти ця жінка. Двері відчинились і зайшли містер Джордж із доктором Вайтом. А слідом за ними місіс Дженкінс із цілою купою папок у руках. Потім припхався Гідеон. Цього разу я уважно розгляділа всю його фігуру, а не тільки гарне обличчя. Я шукала, бодай, щось неоковирне, щоб поруч з ним не почуватися такою незграбою. Але, на жаль, нічого не знайшла. У нього не було ні кривих ніг, як не як він грає в поло, ні занадто довгих рук, ані великих пипок, вух, а це, як казала Леслі, було ознакою жадібної натури. Він був хороший, кров з молоком, особливо ось так, як він зараз стояв, спершись на письмовий стіл і схрестивши руки на грудях. Залишалося тільки довге майже до плечей волосся, яке можна було вважати дурнуватим, але мені не вдалося навіть це – Волосся було таке здорове й блискуче, що я мимоволі загадалась, яке воно на дотик. Як прикро, що така прекрасна зовнішність дісталася, аби кому все підготовлено, мовив містер Джордж і підморгнув мені. Машина часу до старту готова. Хлопчик привид Роберт боязко помахав мені рукою, я помахала у відповідь. «Ну, тепер ми в повному складі», – оголосив містер Девіллерс. Тобто Гленда і Шарлотта з нами попрощалися. Вони просили передати щирий привіт. «А вже ж, готовий битися об заклад», – пробурчав доктор Вайт. «Бідолашна дівчинка. Два дні фантомних болів. Тут, звичайно, приємного мало». Кругле обличчя містера Джорджа співчутливо витягнулося. «І до того ж ця мати!» – пробурчав доктор Вайт, гортаючи принесені місіс Дженкінс акти. «І за що така кара бідолашній дитині?» «Місіс Дженкінс, що там у мадам Россіні з гардеробом Гвендолін?» «А вона саме щойно... Я зараз дізнаюся!» Місіс Дженкінс знову шмигнула у двері. Містер Джордж енергійно потер руки. Ну що ж, можна починати. Але ж ви не наражатимете її на небезпеку? розхвилювалася мама, звертаючись до містера Джорджа. Ви ж не будете її вплутувати в цю справу? Звісно, ми її не вплутуватимемо, кинув Гідеон. Ми зробимо все, щоб захистити Гвендолін, запевнив містер Джордж. «Ми не можемо тримати її осторонь, Грейс», – сказав містер Девіллерс. «Вона – частина цієї справи. Треба було спочатку тобі думати, перш ніж починати цю безглузду гру в хованки. Крім того, завдяки вам дівчина абсолютно непідготовлена і гадки ні про що не має», – докинув доктор Вайт. «Що, звісно, незмірно ускладнює нашу місію. Але, можливо, це і входило у ваші наміри». «У мої наміри входило захистити Гвендолін від небезпеки!» – відказала мама. «Я сам, один, вже досить багато зробив», – сказав Гідеон. «І можу сам довести цю справу до кінця». «На це я і сподівалася», – кинула мама. «Я можу сам довести цю справу до кінця». «Ой, Леле!» – я на силу втрималася від сміху. Це прозвучало як фраза з якогось дурнуватого бойовика, де головний герой, меланхолійно граючи м'язами, самотужки рятує світ, розправляючись із бойовим загоном із двохсот ніндзя, з флотилією ворожих космічних кораблів, або ж із цілим селом, озброєних сокирами харцизяк. «Ми подивимося, на які завдання вона придасться», сказав містер Девіллерс. «У нас є її кров», – заперечив Гідеон. Більше нічого від неї не потрібно. Як на мене, вона може приходити сюди щодня і елапсувати. І всі будуть задоволені. Як? Елапсувати? Це прозвучало як одне з тих слів, якими містер Вітмен мав звичай збивати нас з пантелику на уроках англійської. В принципі, непоганий інтерпретаційний підхід Гордоне, але наступного разу трохи більш елаборовано, будь ласка. Чи, може, він говорив... Елапсовано? Дарма. І Гордон, і я, і решта класу чули це слово вперше. Крім Шарлотти, зрозуміло. Містер Джордж зауважив, який спонтиличний у мене вираз обличчя. Під елапсуванням мається на увазі цільова вибірка твого ліміту переміщень, для чого ми за допомогою хронографа на кілька годин відправляємо тебе в минуле. Таким чином ми уникаємо неконтрольованих стрибків. Він повернувся до решти. І я впевнений, що з часом Гвендолін ще вразить нас усіх своїм потенціалом. Вона Вона дитина, — перебив його Гідеон. Вона ні про що й уявлення немає. Кров ринула мені в обличчя. Ну що за нахабство? Як презирливо він на мене подивився. Цей тупий, пихатий гравець у поло. Брехня! мовила я. «Ніяка я не дитина. Мені 16 з половиною років. Стільки ж, скільки й Шарлотті. У моєму віці Марія Антуанетта давно була заміжня. Я це знаю не з уроків історії, а зі стрічки з Кірстен Данст, яку ми з Леслі дивилися на DVD. А Жанні було взагалі 15 років, коли вона... Ах, ні! Голос Гідіона буквально випромінював насмішку». І що ж ти знаєш, наприклад, з історії? Чимало. Хіба я не заробила щойно п'ятірку по контрольній? Справді? Хто правив Англією після Георга І? Я не мала ані найменшого поняття. Георг II, Мовила я навмання. Ха! Вигляд у нього був розчарований. Начебто вигадала. А... Який королівський рід змінив Стюартів 1702 року і чому? От лайно. Ммм, цього ми ще не проходили, відповіла я. О, все ясно. Гідон обернувся до решти. Вона нічого не знає з історії. Вона навіть два слова не зв'яже. Байдуже, куди ми перемістимося. Вона впадатиме у вічі, як шулудивий пес. Окрім того, вона геть не розуміє, про що йдеться. Добра з неї, як з козла. Ні вовни, ні молока, а навіть більше. Вона б створила загрозу всій нашій місії. Що? Це я два слова не зв'яжу? Мені саме спало на думку кілька дошкульних лайок, які я могла б кинути йому просто в обличчя. Я думаю, ти досить ясно висловив свою думку, Гідеоне, зауважив містер Девіллерс. Зараз було б цікаво дізнатися, що про все це скаже сам граф. «Ви не можете цього зробити!» Це була мама. Її голос пролунав раптом якось глухувато. «Граф буде, звичайно, щиро радий познайомитися з тобою, Гвендолін», сказав містер Джордж, не звертаючи уваги на мамині слова. «Рубін, дванадцятий, останній із кола. Це буде урочистий момент, коли ви вийдете одне до одного. Ні, сказала мама. Усі подивилися на неї. Грейс, мовила бабуся. Тільки не починай знову. Ні, повторила мама. Будь ласка, нащо йому з нею знайомитися? Йому буде досить, що її кров завершить коло. Завершила б коло виправив доктор Вайт, як і раніше гортаючі акти. І якби нам після крадіжки не довелося почати все заново. Хай там як, але я не хочу, щоб Гвенделі не з ним знайомилася, відповіла мама. Це моя умова, Гідеон може взяти все на себе. Ви не маєте права приймати рішення щодо цього, сказав містер Девіллерс, а доктор Вайт вигукнув. «Умови! Вона ставить умови!» «Але вона має рацію. Нікому не піде на користь, якщо ми втягнемо в цю справу дівчину», – зауважив Гідеон. «Я розповім графу про те, що трапилось, і впевнений, що він буде тієї ж таки думки, що і я. Він у будь-якому разі захоче на неї подивитися, щоб скласти власну думку», – заперечив Фальк де Віллерс. Їй це нічим не загрожує, навіть домівку не доведеться залишати Місіс Шеффорд, я вас запевняю, що з Гвендолін нічого не трапиться Сказав містер Джордж Ваша думка про графа базується, ймовірно, на опередженнях, розв'яти які для вас було б великою радістю Боюся, що ви зламаєте на цьому зуби «Звісно, ти хочеш нам пояснити, з яких таких причин ти відкидаєш графа. Людину, яку ти жодного разу в житті не бачила, Люба Грейс», – зауважив містер Девіллерс. Мама стиснула губи. «Ми слухаємо», – гаркнув містер Девіллерс. Мама мовчала. «У мене просто таке відчуття» прошепотіла вона нарешті. Містер Девілерс цинічно посміхнувся. Нічого не можу з собою вдіяти, Грейс, але мені вже давно здається, що ти від нас щось приховуєш. Чого ти боїшся? Хто такий взагалі цей граф і чому мені не слід з ним знайомитися? запитала я. Бо у твоєї матері таке перечуття. Огризнувся доктор Вайт, обсмикуючи на собі піджак. Ця людина, до речі, вже років 200 з гаком, як зійшла в могилу, місіс Шеффорд. Ну і хай там залишається, пробурмотіла мама. Граф Сен-Жермен, п'ятий із дванадцяти мандрівників у часі Гвендолін, пояснив містер Джордж. Ти вже бачила в архіві його портрет. Це він перший зрозумів призначення хронографа і розшифрував старовинні тексти Він не тільки з'ясував, як можна за допомогою хронографа Перескочити у будь-який день будь-якого року на свій розсуд Але він також відкрив і таємницю, заховану за іншою таємницею Таємницю 12 За допомогою хронографа Йому вдалося відшукати чотирьох мандрівників у часі, що народилися до нього І розкрити їм цю таємницю Граф шукав і мав підмогу в кращих людей свого часу – математиків, алхіміків, магів, філософів. Усіх їх зачарувала і захопила його справа. Вони спільно розшифрували старовинні писання і розрахували дати народження сімох мандрівників у часі, які ще мають народитися, щоб завершити коло. 1745 року граф заснував тут, у Лондоні, Товариство Вартових. Таємну ложу графа Сен-Жермена. Щодо тлумачення старовинних текстів, граф завдячує таким відомим людям, як Раймунд Луллі, Агріпа з Неттенсхайма, Джон Колет, Генрі Дрейпер, Саймон Форман, Семюел Хартліп, Кенел Дігмі, Джон Воліс, сказав містер Девілерс. «Жодне з імен я не чула навіть краєчком вуха». «Жодне з імен вона не чула навіть краєчком вуха», – вшпигнув Гідеон. «О, Боже, він що, може читати думки?» На той випадок, якщо справді, я глянула на нього, мов кислицю з'їла, і подумала, що сили. «Ти бевсь! Задавака!» Він відвів погляд. Але Ісак Ньютон помер 1727 року. Як він міг стати одним із вартових? Я сама здивувалась, як мені це спало на думку. Леслі розповіла мені про це вчора по телефону. І якимось дивом ця інформація закріпилася в моєму мозку. Я аж ніяк не була такою вже тупою, як стверджував цей Гідеон. Справді, – мовив містер Джордж і посміхнувся. Це одна з переваг мандрівника в часі. Можна вибирати собі друзів навіть у минулому. А що це за таємниця, захована за іншою таємницею? – запитала я. Таємниця 12. «Відкриється тоді, коли кров усіх дванадцяти мандрівників буде заведено в хронограф», – урочисто мовив містер Джордж. «Тому потрібно замкнути коло. Це непересічне завдання, яке треба виконати». «Але я ж останній з дванадцяти. На мені коло б мало замкнутися». «Так воно і було б», – відповів доктор Вайт. «Якби сімнадцять років тому твоїй кузині Люсі не спало на думку поцупити хронограф!» «Хронограф украв пол!» – зауважила леді Аріста. «Люсі, тільки...» – містер Девіллер спідняв руку. «Так, так, скажімо просто. Вони вдвох його поцупили. Двоє заблуканих дітей. Були знищені плоди п'ятивікової роботи. Місія практично провалена» і заповідане графом сен втрачено майже навік. Заповідане – це і є таємниця? На щастя, в цих стінах був іще один хронограф. Вів далі містер Джордж. Запускати його ніхто не планував. До вартових він потрапив 1757 року. Апарат був поламаний, не одне століття перебував у занедбаному стані. Самоцвіти покрали. За два століття важкої, кропіткої реконструкції вартовим вдалося... Доктор Вайт нетерпляче перебив його. Коротше кажучи, його полагодили, і він таки запрацював. В чому, правда, ми змогли переконатися тільки тоді, коли одинадцятий мандрівник у часі, а саме Гідеон, увійшов у вік ініціації. Ми втратили перший хронограф, а з ним кров десятьох мандрівників. Тепер нам довелося починати все спочатку з іншим хронографом. Щоб м відкрити таємницю 12, доповнила я і мало не сказала проявити. Поволі я почала почуватися так, ніби мені промили мізки. Відповіддю був урочистий ківок містера Джорджа і доктора Вайта. Гаразд, і що це за таємниця? Мама раптом недоречно почала сміятися, самозабутнє і заливисто як Кароліна, коли та переглядає фільми про містера Біна. «Крейс!» – прошипіла Ладі Аріста, «Візьми себе в руки!» Але мама знай собі реготала. «Таємниця! Це таємниця! Це таємниця!» Вирвалося у неї між двома нападами реготу. «Все як завжди!» «Я ж казав, усі як одна істерички!» пробурчав доктор Вайт. Чудово, що ти у всьому можеш бачити смішний бік», – докинув містер Девілерс. Мати втерла сльози в куточках очей. «Даруйте, на мене просто не йшло. Власне кажучи, я б краще заплакала, чесно». Я зрозуміла, що моє запитання про сутність цієї таємниці так і залишиться без відповіді. «Що такого небезпечного в цьому графові, що мені не слід з ним знайомитися», – натомість запитала я. Мама тільки похитала головою, знову прибравши серйозного вигляду. Я потихеньку почала за неї перейматися. Такі перепади настрою були їй зовсім невластиві. «Та нічогісенько», – відповів за неї доктор Вайт. Твоя мати просто боїться, що ти можеш зіткнутися з концептуальними ідеями, які суперечать її власному сприйняттю. Щоправда, вона в цих стінах нічого не вирішує. «Концептуальними ідеями!» – повторила моя мати, і цього разу голос їй був сповнений єхидства. «Це не буде трохи солома-солом'яна?» «Хай там як! Давайте дозволимо Гвендолін Семі вирішувати, чи хоче вона зустрітися з графом!» «На одну розмову? В минулому?» Я запитально перевела погляд з містера Девіллерза на містера Джорджа «Він зможе мені відповісти на питання про таємницю?» «Якщо захоче», – зауважив містер Джордж «Ти стрінишся з ним?» 1782 року З графа вже порохно сипалося Він приїхав до Лондона у справі Зі строго секретною місією Про яку його біографи і історики нічого не знали Він переночував тут, у цьому будинку Тому влаштувати вашу зустріч буде за виграшки Супроводжуватиме тебе певна річ Гідеон Гідеон пробурмотів щось нерозбірливе але явно зі словами «няня й ідіоти». «Няня для ідіотів?» «Як я ненавиділа цей тип!» «Мамо?» «Скажи ні, Люба». «Але чому?» «Ти ще не готова». «До чого я не готова?» «Чому мені не слід знайомитися з цим графом?» «Що в ньому небезпечного?» «Скажи мені, мамо!» «Атож, скажи, Грейс» озвався містер Девілерс. Вона ненавидить усю цю таємничість. І, власна, мати, як на мене, мала б цим надто тебе ображати. Мама мовчала. «Бачиш, справді корисну інформацію з нас витягнути дуже важко», сказав містер Віллерс. Його бурштинові очі серйозно дивилися на мене. Моя мати, як і раніше, мовчала. Мені хотілося струснути її як слід. Фальк де Віллерс мав рацію. Ці дурні натяки мені ніяк не допомогли. «Значить, я з'ясую це сама», – мовила я. «Я хочу з ним познайомитись». «Я не знаю, що сталося, але я більше не почувалася п'ятирічною дитиною, яка рветься додому, щоб залізти під ліжко». Гідеон застогнав. «Грейс, ти сама чула». Сказав містер Девілерс Я б порадив тобі зараз вирушити в Мейфейр І випити заспокійливу пігулку Ми завеземо Гвендолін додому, тільки, но... З нею впораємося Я не залишу її саму Прошепотіла мама Невдовзі мають повернутися зі школи Кароліна і Нік, мамо Ти спокійно можеш іти, я сама собі дам раду Ні, промовила мама я поїду з тобою, Грейс, мовила леді Аріста незвично м'яким голосом. Я тут уже два дні без перерви, і в мене болить голова. Справи повернули в несподіваний бік. Але тепер нам уже не до снаги щось змінити. Дуже мудро, зауважив доктор Вайт. Вигляд у мами був такий, ніби вона ось ось розплачеться. Ну, гаразд. Відповіла вона Я піду Сподіваюся, буде зроблено все, щоб з Гвендолін нічого не сталося І що завтра вранці вона вчасно потрапить до школи Докинула Леді Аріста. Вона не повинна багато пропускати Вона ж не Шарлотта Я ушелешено подивилася на неї Школа геть вилетіла мені з голови Де мої пальто й капелюх? запитала Леді Аріста. Чоловіки в кімнаті полегшено зітхнули. Нечутно, але дуже помітно. «Місіс Дженкінс про все подбає, Леді Аріста", сказав містер Девіллерс. «Ходімо, дитино, мовила мамі Леді Аріста. Мама вагалася. «Грейс», Фальк Девіллерс узяв мамину руку і підніс до губ. Було страшенно приємно побачитися з тобою знову після стількох років. Ну, років спливло не так уже й багато, зауважила мама. Сімнадцять. Шість, заперечила мама, і це прозвучало трохи ображено. Ми бачилися на похороні мого батька, але ти, ймовірно, призабув. Вона подивилася на містера Джорджа. «Ви наглянете за нею?» «Місіс Шеффорд, я вам обіцяю, що Гвендолін буде в нас, як у Бога за пазухою», – кинув містер Джордж. «Довіртеся мені!» «Це мені тільки і лишається!» Мама забрала свою руку в містера Девіллерза і перекинула сумку через плече. «Може я ще раз коротко переговорити з дочкою сам на сам?» «Звісно!» відповів Фальк Девілерс. «У сусідній кімнаті тобі ніхто не завадить». «Краще на дворі», – сказала мама. Містер Девілерс підвів брови. «Ти боїшся, що ми підслуховуватимемо і підглядатимемо через дірки в портретах?» засміявся він. «Мені просто потрібно свіже повітря», – відповіла мама. Під цей час доби сад був закритий для публічного огляду. Кілька туристів, озброєних величезними фотоапаратами, із заздрістю дивилися, як мама відмикає ключем двометрові ковані грати і знову замикає їх за собою. Я була просто в захваті від розкоші квітучих клумб, соковитої зеленої трави і квіткового аромату, що ширився в повітрі. «Це була чудова ідея», – сказала я. «Мені здалося, що я вже перетворилася на якогось хробака». Я жадібно підставила обличчя сонцю, котре, як на початок квітня, надто припікало. Мама сіла на тикову лавку і потерла рукою чоло. Дуже схоже на ледіарісту, хіба що мама не здавалася при цьому такою старезною. «Це справжній кошмар», – мовила вона. Я сіла на лавку поряд. «А тож, і хто б міг подумати, – Ще вчора вранці все було як завжди, а потім раптом... У мене таке відчуття, що моя голова зараз лусне. Стільки інформації їй за одним махом доводиться перетравити. Тисячі дрібниць, які не хочуть узгоджуватися між собою. «Мені страшенно шкода», – сказала мама. «Я б так хотіла позбавити тебе від усього цього». «Що ти тоді такого накоїла, що вони всі на тебе вогнем дихають?» «Я допомогла Люсі й Полу втекти», – відповіла мама. Вона швидко озирнулася, наче прагнучи переконатися, що нас ніхто не чує. Деякий час вони ховалися в нас ударемі, але ті, звичайно, це пронюхали, і Люсі з Полом довелося тікати». І я подумала про те, що дізналася за сьогоднішній день. І раптово зрозуміла, де моя кузина. Паршива овечка нашої сім'ї жила не десь у джунглях Амазонки серед тубільців або в якому-небудь монастирі Ірландії, як ми з Леслі малювали собі в дитинстві. Ні, Люсі й Пол були в абсолютно іншому місці. «Вони зникли в минулому разом із хронографом, ж? Мама кивнула. «Врешті-решт вони не мали вибору, але для них це було важке рішення». «Чому?» «Не можна забирати хронограф зі свого часу. Зробиш так, і вже не повернешся назад. Хто забирає хронограф у минуле, той там і залишається». Я глитнула. «Яка ж повинна бути причина, щоб зважитися на таке?» – тихо запитала я. Вони зрозуміли, що всьогоденні для них і хронографа і надійного притулку немає. Вартові вистежили б їх, як не тепер, так у четвер, у будь-якому куточку світу. А чому вони його поцупили, мамо? Вони хотіли завадити замкнутися коло крові. Що станеться, якщо коло крові замкнеться? Боже мій, якщо мене послухати, я висловлююся точно, як хтось із них Коло крові Далі, напевно, розмовлятиму віршами Послухай, Люба, час у нас обмель Навіть якщо вони зараз стверджують зворотні Вони намагатимуться залучити тебе до виконання своєї місії Ти їм потрібна, щоб замкнути коло та розкрити таємницю У чому ж полягає таємниця, мамо? У мене було таке відчуття, що це питання я ставила вже тисячу разів. У моїй душі все нуртувало. Я знаю так само мало, як і інші. Можу лише припускати. Таємниця могутня, вона дасть тому, хто зможе нею скористатися, величезну владу. Але влада в руках не тих людей дуже небезпечна. Люсі і Пол вважали, що саме тому таємницю не слід розкривати. Через це вони принесли величезну жертву. Це я зрозуміла. Я тільки не зрозуміла, чому. Можливо, деякі люди там, у будинку, керуються лише власними науковими міркуваннями. Але наміри інших не такі безкорисливі. Я знаю, що вони ні перед чим не зупиняться, аби досягти своєї мети. Нікому з них не довіряй. Нікому, Гвендолін. Я зітхнула. Нічого корисного вона мені так і не сказала. Під огрожею саду загув двигун, потім до головної брами під'їхав автомобіль. Хоча машинам тут їздити не дозволялося. «Уже час, Грейс!» – крикнула від хвіртки ладі Мама підвелася. «Ох, і чудовий вечір буде сьогодні! Крижані погляди Гленди, напевно, заморозять їжу на столі!» «Чому акушерка виїхала саме сьогодні?» «І чому ти не народила мене в пологовому будинку?» «Хай облишить бідолашну жінку в спокої!» Грей, та ходи вже!» Леді Ріста постукала шпичаком парасольки по кованих дратах. «Боюся, перепаде тобі зараз на горіхи», – сказала я. «У мене серце крається, коли я думаю, що мушу залишити тебе саму. Я можу просто поїхати з тобою додому». Запропонувала я, але поки я це заявляла, зрозуміла, що додому мені хочеться як голому на вулицю. Як сказав Фальк де Віллерс, я була тепер частиною цієї справи, і мені це дивним чином подобалося. «Ні, ти не можеш», – відказала мама. «При неконтрольованих стрибках у часі тебе можуть поранити або навіть убити. Тут ти, бодай, із цього погляду в безпеці». Вона обняла мене. «Не забувай про те, що я тобі сказала. Нікому не довіряй, навіть своїм почуттям. Стережись графа Сен-Джермена. Кажуть, він був схильний прозирати свідомість співрозмовника. Він зможе читати твої думки і, що ще гірше, контролювати твою волю, якщо ти це допустиш». Я притулилася до неї якнайміцніше. «Я люблю тебе, мамо». За її плечем я побачила, що вже і містер Девіллер стоїть перед хвірткою. Коли мама повернулася, вона теж його побачила. «Ось цього особливо бережися», – тихо сказала вона. «Він став небезпечною людиною». У її голосі виразно чулося щось схоже на захоплення, і я, підкоряючись раптовому імпульсу, спитала її. «У тебе щось з ним було?» «Так, мамо?» Їй не треба було відповідати. По її обличчю я зрозуміла, що як воко вцілила. «У 17 років мені легко було задурити голову», – зауважила вона. «Розумію», – посміхнулася я. «Очі просто неймовірні, як на мене». Мама посміхнулася у відповідь, і ми повільно пішли до хвіртки. «А тож, у Пола очі були точнісінько такі». Але, невідміну від свого старшого брата, він не так гнув кирпу. Не дивно, що Люсі в нього закохалася. Мені дуже цікаво, що з ними обома сталося. Боюся, що рано чи пізно ти це дізнаєшся. Поверни мені ключ, нетерпляче сказав Фальк де Віллерс. Мама простягнула йому в'язку ключів крізь залізні грати. Я викликав вам машину. «Побачимося вранці за сніданком, Гвендолін!» Мовила Леді Аріста і підняла пальцем моє підборіддя. «Вище голову! Ти одна з монтрозів, а ми завжди і всюди зберігаємо самоповагу!» «Я постараюся, бабусю!» «Так тримати!» «Фіть!» Вона змахнула рукою, немов відганяючи настирливих мух. «Що собі думають ці люди? Я що, їм королева?» Але в своєму елегантному капелюшку, в пальті та з парасолькою, вона, вочевидь, виглядала в очах туристів так по-британському, що ті почали звідусілі її фотографувати. Мама ще раз обняла мене. «Ця таємниця вже забрала не одне людське життя», – шепнула вона мені. «Не забувай про це». Зі змішаними почуттями дивилась я вслід мамі й бабусі поки ті не зникли за рогом. Містер Джордж узяв мою руку та стиснув її. «Не бійся, Гвендолін, ти не сама». «Справді, я була не сама. Я була з людьми, яким не можна довіряти. Нікому з них», – сказала мама. Я подивилася в доброзичливі блакітні очі містера Джорджа, Намагаючись знайти там щось небезпечне, нещире, утім, це мені не вдалося не довіряй нікому, навіть своїм відчуттям. Ну ж бо, ходімо в будинок, тобі треба чимось підживитися. Я сподіваюся, маленька бесіда з матір'ю щось для тебе прояснила? запитав містер Девіллер з дорогою нагору. Дозволь вгадати. Вона застерігала тебе проти нас. Усі ми, мовляв, безсовісні і брехливі. Егеш? «Ви це знаєте краще за мене», – відказала я. «Але ми, власне, говорили про те, що у вас з моєю мамою щось було». Містер Девілер здивовано підвів брови. «Вона це сказала?» На його обличчі відбилося певне збентеження. «Ну, це було давно. Я був молодий і...» «Вам легко було задурити голову», – закінчила я. Те саме сказала й мама. Містер Джордж мало не луснув з усміху. «Ага, так і так. Я зовсім забув про це. Ти і Грейс Монтроз, ви були гарною парою Фальку. Нехай і всього три тижні». А потім, на добродійному балу в Голландгаузі, вона розмазала тобі по сорочці шматок сирного пирога і сказала, що більше не перемовиться з тобою жодним словом. То був малиновий торт зі збитими вершками. Зауважив містер Девілерс і підморгнув мені. Власне, вона хотіла ж бурнути його мені в обличчя, але, на щастя, втрапила в сорочку. Пляма так і не відіпралася. І все тому, що вона приривнувала мене до дівчини, Ім'я якої я вже й не згадаю Ларіса Крофтс, дочка міністра фінансів, підказав містер Джордж. Справді, містер Девіллер страшенно здивувався, Міністра теперішнього чи тодішнього? Тодішнього гарна була дівчина. Нічогенька. У всякому разі, Грейс розбила мені серце, коли почала зустрічатися з хлопцем зі школи. Але його ім'я я, я пам'ятаю добре. «Атож, бо ти розквасив йому носа, і його батьки мало не подали на тебе до суду», – докинув містер Джордж. «Це правда? Я була неабияк зачарована». «Це був нещасливий випадок. Ми грали за одну команду з регбі». «Ось воно й вилізло, шило з мішка. Егеш, Гвендалін. Містер Джордж, сміючись, відчинив двері у драконячу залу. «Можна сказати і так!» Побачивши, що за столом сидить Гідеон, я зупинилася. Він дивився на нас, насупившись. Містер Девілер спідштовхнув мене вперед. «Нічого серйозного не було», – сказав він. «Любовні стосунки між девілерзами і монтрозами вилазять боком. Можна сказати, вони від початку приречені на невдачу». «Я думаю, це попередження геть ні до чого, дядьку», – сказав Гідеон, схрестивши руки на грудях. «Вона точно не мого смаку». «Вона – це значить я. Мені знадобилося одна або дві секунди, щоб відчути образу». Моїм першим бажанням було відрубати щось типу: "А мені не подобаються зарозумілі дерехвости» або "Ой, як я рада, у мене вже є бойфренд, і в нього добірні манери". Втім я просто промовчала. Окей, я на його смаку. Ну то й що? Ні то й ні. Мені це до лампочки.